Välkomna tillbaka till Radio Escape e frekvens rakt in i fantasin Jag som pratar heter Danny Arling Och med mig har jag vår skäggige man från morgondagen Pavo Hemmingsson Hallå där Danny, äntligen är vi tillbaka igen Ja, det har varit lång tid, men jag måste ärligt säga att det, det känns inte som lång tid. Veckorna har verkligen bara sprungit förbi. För trots att det har varit sommar så har åtminstone jag haft en hel del att ta hand om. Och man har tagit tillvara på varje liten ledig stund man kunde hitta. Men det har varit riktigt, riktigt mysigt. Och nu känner jag mig riktigt taggad och laddad att komma tillbaka till podcastandet, för... Efter ett tag så börjar det kännas lite tomt när man sitter där och tänker Men vänta nåt här, borde inte jag titta på en film? Vänta nåt här, borde inte jag ta och spela in någonting? Det blir nästan lite som en, en dråg faktiskt. <laughs> ja, det, det känns som det är någonting som saknas när man går omkring här och, och tänker Borde jag inte göra någonting vid den här tiden? Och så kommer man tänka ja det är det, det här. Ja, det, det känns ändå att det, det är ett invånat beteende och det är ett kärt återvändare och att, att sätta sig ner här och, och prata en stund och koppla bort världen utanför ett litet tag och bara ägna sig åt, åt våra historier som vi brukar göra. Det, det är ändå avkopplande på något vis också. Men med det sagt så, så har det ju varit skönt att kunna släppa taget om det lite grann och, och ladda batterierna lite grann och, och få upp energin och, och lusten igen. Ja, det har du helt rätt i för jag kände mig ganska sliten när vi avslutade i våras och tyckte att nu, nu behövs ett sommarlov. Men nu har man taggat upp sig, man känner sig riktigt på hugget igen och jag har sett fram emot det här. Så jag har druckit min Pepsi Perfect, jag har käkat lite frukt från trädgården som hänger i köket och jag har kollat på Katastrofkanalen. Så jag, jag är taggad för dagen helt enkelt. För en sak är ju säker. Vi lever ju i framtiden. Ja, vi gör ju verkligen det. Det var en tid man inte trodde skulle komma egentligen när det begav sig när man var liten. Men helt plötsligt sitter vi där. Nu lever vi i framtiden. Men ja, det är ju kanske inte riktigt den framtid som vi hade blivit lovade när vi var små, eller hur? Nej, det kan man väl inte säga, för den framtidsbilden som vi har tittat på till idag, den är ju väldigt extrem. Men den är väldigt extrem sed ur 80-talet. Det var ungefär så man tyckte att, ja men, om trenderna fortsätter så som de är just nu, då borde det landa ungefär här. Och det kan ju inte klandra dem från att tycka därför att det finns ganska mycket där som känns ganska logiskt. Och det är läskigt hur mycket i den här framtidsvisionen som faktiskt har blivit sanning på ett eller annat sätt. Det är ju inte rakt över detsamma naturligtvis. Men många små detaljer blev man förvånad över att, ja men det där är ju faktiskt någonting som händer nu. Och det där görs ju faktiskt och det där var en produkt som var på gång och så vidare och så vidare så den är mer realistisk än vad man faktiskt tror i en första anblick. Ja, det, det måste man ju säga ändå, att man har ju inte helt missat alltihopa när de har skapat sin, sin framtidsvision men ja, vi har ju ändå en bra bit kvar innan de mer betydande och stora uppfinningarna vi blir presenterade för i, i framtiden blir verkligheten då. så... Ja, var är mina flygande bilar? Var är mina svävande skateboards? Vad är min jacka som gör sig själv torr på ett ögonblick? Ja, det är, det är sådana saker man undrar varje, varje dag nu. Fast någonting jag inte kan riktigt förstå, det är idén med att ha två slipsar på sig samtidigt. Det, det är ett mode jag är glad att vi aldrig riktigt lyckades snappa upp, utan det, det var en trend som fick dö innan den kom överhuvudtaget. Men många små detaljer som sagt, en som jag har märkt att väldigt få har lagt märke till, det är det här att i framtiden vi möter så betalar man saker och ting genom att trycka på en platta och med tanke på hur populärt swipe börjar bli att man betalar med mobiltelefonen så är det inte långt ifrån faktiskt. Nej men visst, det, det känns lite som att vi är på väg åt, åt det hållet där och ja, en, en lösning som i filmen vi har sett är, är nog bara en tidsfråga innan vi faktiskt är där. Utan tvekan, ja. Och om man inte redan har gissat det så är det väl hög tid att göra en liten antydning om vad va är det för någonting vi har tittat på till idag? Jo, vi har ju sett på Back to the Future Part 2, eller tillbaka till framtiden del 2 om man ska ta det på svenska, från 1989 i regi av Robert Zemeckis och med manus av Bob Gale. Och det här är ju en av mina favoritfilmer sedan 80-talet och från barndomen. Det är ju inte den bästa i trilogin om vi säger så. Eller åtminstone så är det ju den filmen som oftast får mest kritik av olika anledningar. Och det är ju inte så konstigt därför att det här är ju filmen som egentligen inte skulle finnas. Mm. Därför att man avslutade tillbaka till framtiden som ett skämt att åh vi gör en liten antydan om att eh, det kommer en film till hust hust harkel harkel men vi har inga planer på en och så kom helt plötsligt studion och säger åh vad bra tillbaka till framtiden blev när börjar ni arbeta med tvåan vi, vilken tvåa vi, vi har inte tänkt göra någon tvåa ja äh, men ni gjorde ju en antydan till en så nu får ni sätta igång och jag har hört olika intervjuer om arbetet bakom tillbaka till framtiden filmerna och där är det ju många utav de involverade som har sagt att eh, ja, hade vi vetat att vi skulle göra en uppföljare på den här filmen, ja då hade vi lagt lite bättre grogrund för en tvåa än vad vi faktiskt gjorde för nu var vi fast med en hel del element som vi inte riktigt var sugna på att ha egentligen men så kan det gå och jag tycker faktiskt att resultatet är väldigt väldigt intressant här det är väl den lite spretigare av de här filmerna och det känns inte riktigt som att de har haft en hundraprocentig klar bild över vad det är de vill åstadkomma men det har ju blivit en odödlig klassiker ändå ja men visst har det ju blivit det de har ju tagit lite inspiration från Star Wars trilogin här känns det som att, och gjort tvåan lite mörkare i atmosfären där de tar upp Lite mer dystra och hemska saker som måste bearbetas. Och det känns i vissa mån som den här typiska trappstegsdelen i en film mellan akten mellan början och avslut, där man i stort sett bara ja, tar sig från punkt A till punkt B för att sedan komma till punkt C i, i den slutgiltiga delen av trilogin. Men ja synar man ändå del två i sömmarna så är det ändå, en, det är en komplett film, visst med sina brister men de har ju verkligen dels lyckats alltså fånga andan och lekfullheten, även tyrslustan i, i originalet och återskapat det i, i uppföljande där, det känns verkligen som en naturlig fortsättning på den första filmen mm. ehm, ja, det, det känns lite grann som de inte riktigt har Våga ta steget fullt ut och, och skapat eh, kanske en, en ny stil i uppföljaren för man återanvänder väldigt mycket av eh, teman och eh, scener från första filmen och eh, spelar vidare på och återintroducerar och hela tiden refererar till den, den första filmen. Vilket får mig att känna att ja, den här filmen vågar inte riktigt stå på sina egna ben kanske. Men det är ju samtidigt väldigt mycket nytt som presenteras som jag tycker de gör väldigt väldigt bra. Och filmen håller i mina ögon alltså riktigt bra standard. Åtminstone fram till slutakten där det börjar kanske kännas lite för mycket som upprepning av den första filmen. Ja, Jag vet precis vad du menar men sen kan jag tycka att det inte är så farligt som många andra påstår. Det finns ju ett begrepp som är eh, historien upprepar sig och mm. det tycker jag att de fångar väldigt fint i de här filmerna. Vilken tidsepok de än hamnar i. Ja då är det vissa nyckelsaker som händer igen, det är ett eko i att ja då var vi här igen, nu får vi se hur det slutar den här gången. Så det stör mig inte så mycket, sen finns det ju precis som du säger en del scener där det bara känns billigt att oh, ja nu gör vi det här igen bara för att vi ska få upp lite speltid, kom igen bli färdig med det så vi kan se något nytt och intressant. Men med det sagt, jag tycker att de har löst väldigt mycket här väldigt snyggt. Och med tanke på vilken startpunkt de hade... Ja, där var ju vissa friheter som de var tvungna att ta. Där var vissa regler som de var tvungna att hålla sig till och så vidare och så vidare. Den är inte perfekt, men den har väldigt mycket som talar för sig kan jag tycka. De stora bristerna är väl på specialeffektsfronten och lite i hur de har tolkat rollfigurer. Men utöver det... Ja, det, det flyter på. Det är inga tråkiga stunder i den här filmen där händer hela tiden någonting. Och det känns inte som att de har stoppat in någonting bara därför att ja, vi vill ha någonting kul här som egentligen inte har med handlingen att göra. Nej, de håller sig väldigt koncisa till det som ska hända och som har betydelse för händelseförloppet. Ja, överlag ja. Jag, jag måste ändå säga att det, det finns inte onödiga scener direkt i den här filmen. Det finns scener som man skulle kunna låta bli men det, de fyller ändå en viss funktion. Det, det måste jag ju säga. Och det, de har verkligen varit måna att skapat den här historien så bra som möjligt. Och jag försöker ta karaktärerna till Ja, lite nya ställen samtidigt som du säger att historien alltid återupprepar sig. För det är ju det, det genomgående temat i den här trilogin. Vart man än vänder sig i tiden så finns det saker som alltid tenderar att hända. Och ja, det kan vara stund om väldigt underhållande, stund om lite tröttsamt. Men ja, på det stora hela när man kollar på en film som den här... Det är egentligen få uppföljare som håller en sådan standard som den andra delen av Back to the Future faktiskt gör. Är inte den här filmen en av dem som också satte trenden att den första filmen i trilogin är förhållandevis självgående men de två uppföljande delarna hänger ihop på ett helt annat sätt? Jag tänker bland annat på Pirates of the Caribbean där första filmen är väldigt fristående men andra och tredje är väldigt sammankopplade och så vidare. Ja, det kan mycket väl vara så men ja det är ju... Eh, också med, som eh, Pirates of the Caribbean hade ju exakt samma premiss också egentligen som Back to the Future att de skapade en enstaka film som blev så populär att man ville slå in på det och fortsätta mm. med det där filmuniversumet och sedan ja, spann man då vidare på eh, en historia som sedan kommer att löpa över flera filmer och eh, ja, jag kan inte minnas direkt någon annan filmserien Back to the Future som startade upp det hela så det, det kan mycket väl vara så att det var här studion började tänka i, i de banorna där Ja, den enda jag skulle kunna komma på som är äldre det är ju Star wars trilogin därför att där är ju första filmen också förhållandevis, ja, självgående medan två och trean är de som hänger väldigt tydligt ihop men det var nog någonting som blev betydligt populärare i modern tid om vi säger så det är väl mycket att studion vill testa vattnet innan de kastar igång och börjar göra storfilmsprojekt som kostar mm. åtskilliga hundra miljoner dollar. Så ja, man vill veta ungefär vad det är man kastar sig in i åtminstone. Sen är det studios som kastar sig in i nästan vad som helst, men ja, det, det är ju en helt annan historia. <laughs> ja, tillvägagångssätten är ju lite olika i, i Hollywood och i de olika... Eh, studiosarna som finns där det, det är ju få som vågar göra som New Line gjorde med saga om ringen-trilogin och satsa allt sten hårt på ett kort och eh, skapa hela trilogin på en och samma gång. Det är ju en chansning som inte många är villiga att göra även om det uppebarligen lyckades för dem där så är det ja, lite för mycket pengar i eh, omlopp för sådant projekt för att fler ska våga sig på det. Och tur är väl det därför att eh, Sagan om ringen var lite av ett lyckoskott. Nu är det en jättebra bokserie och det blev en fantastisk filmserie. Men vid den här tiden, man hade ju ingen aning om det skulle gå bra egentligen. Så det är väl ganska hälsosamt att vara försiktig. Men nu hade man bra folk som visste vad de ville åstadkomma och de hämtade in ännu mer bra folk som kunde hjälpa till. Så ja, de hade ju en god chans åtminstone. När det gäller den här filmen, ja, mycket kompetent folk inblandat och väldigt intressant historia. Så det är väl hög tid att vi kastar oss in i DeLoreanen och ger oss av tillbaka till framtiden. Ja, det får vi verkligen göra nu så att vi, vi kan reda ut alla tidsserierna och vad som står till här. Men så här är det i alla fall. Det är 1985 och Marty McFly har precis återvänt från det förflutna där han med nöd och näppe lyckades undgå att radera ut sin egen existens. Det 1985 som han återvände till är dock inte riktigt som det var innan tidsresan till 1955. Saker och ting verkar ha blivit betydligt bättre för familjen McFly efter det att Marty lärde hans föräldrar både ett och annat när de var unga. Knappt hinner han komma hem och träffa sin flickvän Jennifer innan det smäller till och en välkänd DeLorean dyker upp från ingenstans. Doc Brown rusar ut ur bilen och grabbar tag i Marty. Doc har just varit på besök i framtiden och han har något viktigt att visa Marty och Jennifer. Deras kommande barn är i fara och något måste göras. Den uppdaterade tidsmaskinen brakar på nytt i väg med tidsresenärerna och det landar 30 år fram i tiden, år 2015. Här måste en ny Marty, Doc och Jennifer försöka förhindra att Marty Jr. råkar i trubbel, men det blir ett äventyr som heter Duga. Problemen växer och sprider sig bortom tiden där det befinner sig. Snart är hela Martys värld i fara då även det förflutna börjar att förändras på grund av hans tidsresa. Och inte nog med det, man borde undvika att åstadkomma några paradoxer också därför att det kan ju sluta riktigt, riktigt illa. Men har vi tur så är det ju bara vår galax som går under i universum så det är ju en, ja, ett litet plåster på såren åtminstone. Men ja, den här filmen handlar ju väldigt mycket om konsekvenser utav tidsresande. Och det är ju också den filmen där de reser mest i tiden i förhållande till den första och den tredje. För här är det väldigt många tidsepoker som vi får besöka. Och det är både filmens styrka och dess svaghet för det gör att den inte riktigt känns lika lika fokuserad om vi säger så. Därför att i den första filmen då är det att återvända hem som är det viktiga. Och det är ju mer eller mindre det som står på spel i trean också. Mm. Här svansar man lite fram och tillbaka. Att, och först ska vi lösa det här. Och sen händer det där och då måste vi lösa det. Och helt plötsligt händer det där. Ja, då måste vi åka dit och lösa det och så vidare. Det är ett väldigt, väldigt svansande upp och ner på tidslinjen. Och det är kul, det är spännande, men det gör ju också historien lite rörigare att ta till sig. Ja men visst är det. det. Den spretar sig åt alla håll och ja, man hinner aldrig riktigt känna sig hemma stad i en miljö innan det är dags att hoppa in i bilen och åka iväg till en annan tid igen. Så ja där, där känner man att man skulle ha behövt fokusera lite mer av handlingen i en specifik tidsålder Etablera karaktärerna där bättre och ja, basera historien på en specifik tid och inte fara fram och tillbaka. För det, det, det blir lite, lite hattigt, det, det måste jag erkänna. Även om jag liksom du är ändå lite fascinerad av det hela och ja, speciellt konsekvenserna av tidsresorna som du, du pratar om här, det ju verkligen i kraft och det det utforskar de ändå på ett spännande vis. På ett väldigt naivt och lekmannamässigt vis kanske. Men det är ändå spännande teorier som tas fram om hur tidsresor fungerar. Vad farorna är och vad man kan göra åt det. Och speciellt för en ung hjärna som när man såg den här första gången när man var liten så var det här... Extremt spännande saker att ta till sig om man söger åt sig allting med hullhår. Konceptet med ringar på vattnet, så att säga: att en konsekvens har konsekvenser som rinner ut i andra konsekvenser och så vidare. Det är ett så enormt koncept att ta till sig att det är nog väldigt svårt som klarar av det egentligen. Så jag tycker att de förklarade riktigt snyggt och enkelt med parallella tidslinjer och mm. den handlingen där fick hela tiden att svänga om på en helt ny bana och så vidare. Det återförklaras väldigt snyggt och man kan inte åka fram och tillbaka över tidslinjerna därför att man måste svänga in på den tidslinjen som är aktiv och så vidare. Det återberättas väldigt snyggt och väldigt effektivt. Så där måste jag ge dem en väldig eloge i manusskrivandet För um, det hade kunnat bli onödigt komplicerat. Här känns det som att det är en professor som förklarar för en oförstående student att ja, så här är grundkonceptet. Vi kan lämna den tunga matten till en, till en annan dag. Och det, det är i alla fall jag tacksam över. Jag har aldrig varit något större mattegeni om vi säger så. Men... Det här är väldigt mycket i det här manuset som jag tycker är väl skrivet, och det är mycket som jag kan tycka är väldigt skakigt. Det jag gillar bäst, det är helt klart framtiden. Det är så spännande att få se den här tolkningen av hur man har uh, tänkt att ja, men så här blir det, och det här skulle vi vilja se. Och... Det här har man väl givetvis lyckats uppfinna under de här 30 åren och så vidare och så vidare. Sanningen är ju en helt annan, det vet vi ju nu när vi sitter med facit i hand. Men det var spännande att se åtminstone och jag tyckte det var lika mysigt att se den här framtidsvisionen nu när jag satt och tittade på filmen inför inspelning som jag gjorde första gången som jag såg den här filmen. Nu var jag ju betydligt mer medveten om saker och ting som hände och la märke till desto mer i bakgrunden och så vidare och så vidare. Men känslan var fortfarande där. Och jag vet inte om det är nostalgiglasögonen som sitter hårt på mig men det, det kändes bara sådär mysigt. Ja, det, det är särreget, det. det? Det kan kännas lite väl i mellanåt med vissa saker de presenterar. Det är en väldigt 80-tals nostalgisk framtid vi besöker här av någon märklig anledning och det har sina positiva sidor och ja, saker som kanske inte riktigt faller in i smaken idag. Men ja det är, det är fullt av fantasi i alla fall och lekfullhet och det, det är mycket att upptäcka där, det är mycket små detaljer, mycket saker som man kan missa om man inte är uppmärksam som sätter lite extra knorr på, på vistelsen i framtiden och allt ifrån mode till arkitektur och ja, allting där, det är... Så overkligt att man köper det på något vis. Det, det blir en sån här sån surrealistisk verklighet som man ändå tycker så bra om att man, man, man tar den till sig. Och ja, jag skulle gärna ta och besöka den tiden om man ändå hade en tidsmaskin och kunde åka tillbaka ett år och, och få uppleva det här. Jo, men detta är ju den tidsepok i filmen som är annorlunda. Jag menar, den dystopiska nutiden som vi stöter på, den är intressant därför att allt har gått åt fanders. Men det är fortfarande inte lika spännande som framtiden. Och att återbesöka 1955, ja, det är trevligt för att det är fina miljöer och så vidare. Men vi har ju redan sett det en gång tidigare. Och det är mer att, åh, oh, nu är risken stor att de kan springa på varandra och det kan åstadkomma paradoxer. Det ska vi kanske försöka undvika hos hust Harkel, Harkel. Men det är ju framtiden som är kul, det är framtiden som är spännande. Utöver det, ja, då är det mer handlingarna som är intressanta och de hade egentligen kunnat vara i vilken tidsålder som helst. Ja, men visst, det, alltså framtiden, det var ju... Säljningspunkten för den här filmen och få uppleva hur det skulle vara i den här filmvärlden 30 år fram i tiden. Hur saker skulle se ut. Det är den här utforska lusten som växer i, i tittarna. Och ja, det, det lyckas de ju så väldigt bra med här. Resten, ja, det. Det blir liksom sånt annat när man lägger själva ögongodesätt och det är spännande åt sidan och ska fokusera på handlingen. Så är de andra miljöerna och tiderna väldigt centrala och viktiga för hur historien ska komma och utvecklas. Men ja, man får ju inte samma känsla där. Det får man absolut inte. Men det är också skönt att filmen. Vill och vågar satsa så fullt ut på den handlingen de har utplanerat. Att de eh, inte bara hänger sig åt massa eh, flärd och eh, bara yta utan de vill berätta en historia. Och då kommer vi till de här platserna för här har vi knutpunkterna i berättelsen som... Eh, tar oss fram och tillbaka i de tiderna och man får se vad det är eh, konsekvenserna blir därav också. Så det, det är en bra blandning där mellanåt, även om själva blandningen är lite ojämnt spridd i filmen. Mm. Man får alltid roliga först och sedan måste man vara i, i det förgångnas träsk för att ta sig fram till slutet och uppgörelsen där så ja, det är ett visst ojämnt tempo om man säger så i den här filmen och det, det är väl det jag har att klaga på mest med, med den här uppföljaren Ja, manuset har sina brister och de har försökt att göra dem så skonsamma som möjligt men de finns där åtminstone och där de flesta finns kan jag tycka det är ju bland rollfigurerna så det är väl hög tid att vi kastar oss över och tittar lite närmare på våra huvudroller här och då har vi ju givetvis Michael G. Fox som Marty McFly. Och även som Marty McFly Jr. Och Marlene McFly. Vilket jag tyckte var väldigt underhållande. För jag kände <laughs> först inte igen honom. Det, det var ett par tittningar i barndomen innan jag insåg. Det, men, men vänta nu, det, det, det är ju han där. Oj, det, det var spännande. Men ja, det är ju Marty McFly som sagt som vi följer här. Och han är ju vår klassiska tidsreseungdom som inte riktigt förstår vetenskapen bakom det hela men det gör ingenting, det har han ju en medresenär som tar hand om så han kan fokusera på det viktiga och det är ju att ha äventyret och där måste jag säga att jag gillar Martin McFly skarpt han är verkligen en hel god rollfigur som man bara känner att åh den här killen hade jag lätt kunnat hänga med och dricka lite Pepsi med och bara snacka skit men han har ju fått en liten defekt i den här filmen som de har slängt in där för att de behövde en upptrappning. Och problemet är väl att det är tillräckligt många situationer i den första filmen där den här uh, ja, karaktärsdefekten borde ha dykt upp. Så det känns verkligen som någonting de har stoppat in för att ja nu behöver vi någonting nytt och det är att han inte vill bli kallad för en fegis, han brusar upp något fruktansvärt och kastar sig in i situationer som kanske hade behövt ett lite kallare sinneslag men där ligger ju mycket av dramatiken i den här rollfiguren och jag kan tycka att det är väl en av de aspekterna som känns syntetiska på en annars helgjuten rollfigur. Ja, det, de har ju gjort saker med Martin McFly inför den här filmen och ja, jag måste säga att de, de kör verkligen dödshårt på eh, den här sprickan i den annars så goda och... Eh, Trevliga personligheten som han har där att det, det, det känns ja dels väldigt påträngande och påtagligt och det blir lite irriterande efter ett tag det, det måste jag erkänna och det, det känns inte helt okej okay. det, det gör inte men någonting måste ju göras med den här rollfiguren tyckte de och visst det kan jag hålla med om också att ha bara en hel ille ungdom med sig på tidsresa. Det, är, ja, Hur mycket kan man göra om man inte har en, en karaktärsark att gå? Att han ska lära sig någonting om sig själv också. Och lära sig stå emot påfrestningar utifrån och sådär. Så jag kan förstå varför de, de ville gå den här vägen med, med Martin. Men Ja, kunde det inte löst på ett något mer smidigare, lite mer subtilt och ja, lite, lite roligare vis kanske. Ja, inte så uppenbart åtminstone. De kunde haft lite mer fingertoppskänsla här och det kunde ha gjorts lite snyggare på så sätt att han inte brusade upp så som han gör eller att han verkligen tappar fattningen som han helt plötsligt gör för det känns mm. så ur karaktär. Men att han kanske var lite för lätt manipulerad, att för många sådana där förolämpningar och antydningar var det som gjorde att han hade tappat besinningen. Det hade jag köpt med, men här är det väldigt snabbt och rakt på sak. Och det, det känns mer som att de försökte spara in tid än något annat. De försökte hålla vissa scener så korta och koncisa som möjligt. Och visst, jag kan se fördelen i att göra det också... Men det gör ju att det uppstår en brist där och... Jag hade hellre sett att de hade förlängt speltiden med fem minuter och de hade gett de scenerna lite mer kött på benen så att det inte kändes som någonting som bara kommer från stans. Det som händer som konsekvens av de där utbrotten det är intressant, det kan jag inte förneka. Det är mycket dramatik där som gör filmen väldigt spännande. Men det är just de där ögonblicken där han brusar upp som känns... Så fruktansvärt fel. För annars så är det ju en väldigt snäll, väldigt trevlig, väldigt ärlig och väldigt rek och kille som ändå har sina brister som att, eh, ja, men man kanske hade kunnat använda tidsresor och skosa sig lite grann. Det hade väl eh, ingen lidit av blink blink. Och det blir en av de stora konsekvenserna för hela filmen. Oj, mm. oj, oj. Men där sker ju också väldigt mycket karaktärsväxt, kan jag tycka. Så. De sköter det riktigt bra. Michael J Fox är lysande i rollen. Det är bara den där lilla karaktärsbristen som känns lite för opolerad. Ja, definitivt. Annars så, så känns ju Marty precis som Marty i den andra filmen tycker jag. Och de har eh, verkligen ja, hittat tillbaka till, till rollfiguren efter de år som har passerat mellan filmerna. Och Michael J Fox, ja han är... är Helgjuten, precis som han var i, i första filmen. Han är ju i sitt esse här. Och den här typen av rollfigurer passar ju honom verkligen som handen i handsken. Eh, han har sån karisma och sån närvaro här. Och ja, det, är, det är en fröjd att se. och ja, Jag skulle vilja säga att den här filmserien skulle inte ha kunnat bli... Vad det är utan Michael J. Fox i, i huvudrollen, för han utgör så mycket av det som gjorde den här filmen och eh, de andra två i serien så speciella. Ja, det är ju han i kombination med Christopher Lloyd naturligtvis, för han och Michael G. Fox är ju hjärtat i den här filmserien. De har fantastisk kemi tillsammans och det känns genuint som att det här är två gamla goda vänner som kan prata väldigt avslappnat med varandra och de fungerar väldigt bra som team och så vidare. Och ja, Christopher Lloyd är ju också lysande som Dr. Emmett Doc Brown. Han är ju verkligen de galna vetenskapsmännens galna vetenskapsman. Det är väl väldigt svårt idag att tänka galna vetenskapsman och Christopher Lloyd inte poppar upp i huvudet. Han är lysande på alla sätt och vis. Han har sina brister också men han är lite mer en bikaraktär i den här filmen. Han är lite snubben som dyker upp och säger Åh vi måste göra det här och Jösses det där har hänt jag måste hjälpa till. Det är ju inte förrän i den tredje filmen som vi verkligen ser honom som huvudroll om vi säger så. Men här fungerar han utmärkt som Martys sidekick. De är fantastiskt roliga att se tillsammans och ja, Christopher Lloyd är både skrämmande, underhållande och väldigt hjärtvärmande samtidigt. Ja, Christopher Lloyd är väldigt mycket. Och, ja, jag vet inte, jag tror inte det är mycket jag kan tänka på utan att Christopher Lloyd dyker upp i min hjärna. Så ja, han, han håller en väldigt speciell plats i mitt hjärta, det vill jag säga. Och han är sådär härligt excentrisk så, så mycket i allting han gör i, i den här filmen. Och som Dark Brown, det, ja, det är... Det är så överdrivet att det blir så härligt om man bara smälter för den här rollfiguren. Så jag förstår eh, lite grann varför tonåringen Marty börjat hänga hos den här eh, doktorn egentligen. För det är en märklig vänskap egentligen. Men eh, det är ju så mycket älskvärt hos den här rollfiguren hos Doc Brown som eh, inte går att förringa. Även om man har förringat hans vikt i den här filmen. Så, så finns han ständigt där och ja, handlingen och humöret får sig en rejäl skydds framåt- så snart Doc Brown trädde tillbaka in i rutan för att styra upp det hela och leda Marty framåt. Det är hälllysande eh, att se och jag förstår verkligen varför man gav Christopher Lloyd och Doc Brown- så mycket mer plats i den tredje filmen för det förtjänar de båda verkligen att få utforska mer av vem Dark Brown egentligen är och vad som driver honom och ja, ge hans historia lite spelrum också. Det, det tycker jag var helt underbart. Plus att det är väldigt kul att se honom komma cyklande på en ranglig och väldigt udda cykel där. Det är en, mm. det är en sån där liten scen som egentligen inte spelar så stor roll. Men att bara se honom komma trampande, jag, jag kan inte låta bli att skina upp i ett enormt leende. Det, mm. det är bara en sån där liten grej som träffar mig rakt i hjärtat. Ja, det, det finns många, många såna där scener. Han behöver bara titta, Christopher Lloyd, och... Han kan titta på saker så som ingen annan tittar på saker. Han får det att se spännande ut på något vis. Han, är, han har mycket i sin i skådespelarteknik- i sin mimik och kroppsspråk och rörelser och gör som får allting att se så spännande ut på något vis. Så det är verkligen guldvärt när man spelar in en film. Det vill jag lova. Och något annat som också är guldvärt- det är ju att ha en bra motståndare i en film- jag vet inte riktigt om jag vill kalla honom storskork eller något sådant även om den här filmen lutar lite mer att förvandla honom till en sådan. Men... Det, det funkar inte riktigt fullt ut skulle jag vilja säga. För vi har ju naturligtvis Biff Tannen tillbaka i den här filmen som det riktiga råskinnet som ställer till problem för allt och alla. Lika bra porträtterad av Thomas F. Wilson som vanligt. Men det är nog här de absolut största bristerna i manuset dyker upp. Därför att... De har tagit ett råskin som var riktigt otrevlig och inte hade några problem att ge någon en fet smäll om man kände för det och förvandlar honom till en mordisk galning med storhetsvansinne av olika grader. Och jag förstår, meningen här är att pengar korrumperar, makt korrumperar men ändå, jag tycker att de gick... Lite långt med det faktiskt Biff är ett asshole Det är han verkligen En riktig jävla skitstövel Men det finns gränser Och jag tycker att de gick lite över den här De ville göra honom tio gånger värre Ja, de skulle kanske ha nöjt sig med sex gånger värre Ja, jösses Ja, Biff det är alltså en rollfigur som har har fått extrema karaktärssvängningar genom de här filmerna och utvecklats åt alla möjliga håll egentligen. För råskinnet Biff det blir ju till ja, en hunsad träl efter första filmen nästan. Och eh, sedan i andra filmen så eh, sker det ytterligare tidsresor och då blir Biff till den här... Eh, stora pampen med storhetsvansinne som ja, kan göra att man drar vissa paralleller till en viss presidentkandidat borta i USA nu för tiden. <skratt> Och ja, man gör så mycket med Biff så att man, man vet inte vad det här är för en rollfigur till slut. För vad den är som händer, så är är det Biff som står för förändringarna i i många sätt i alla fall. Att, eh, sker det konsekvenser på grund av tidsresan? Då är det som sker: det att Biff får en annan personlighet också. Så det blir ju det blir mycket fram och tillbaka där också. Och ja, jag har ganska svårt att. Riktigt ta mig till Biff i den här filmen. För, ja, för det första finns det många Biff i den här filmen. och ja, Dels hans son också som ska med in och leka- och vara Biff junior i, i den här rollen också. Det, ja, det, blir, det blir för mycket av det hela. De har eh, tänkt på gränserna allt för mycket i, i det här fallet. Men, men ändå, alltså Thomas F. Wilson, han, eh, han gör ju verkligen- vad han kan med, med rollerna här och får verkligen de olika personlighetsversionerna av Biff och ja, få liv. Och det känns ändå acceptabelt och njutbart rent skådespelarmässigt där. Så att det, det finns ju ändå en hel del att ha roligt åt med, med den här rollfiguren. Ja, om det var Griff du menade som vi möter i framtiden så är det till och med hans barnbarn. Så eh, någon gång har han ju fått ett eget barn som har fått ett eget barn och det är det råskinnet som vi får se här. Men ja, Thomas F. Wilson han gör ju ett kanonjobb och han har ju väldigt roligt med den här rollen, det märks. Han får verkligen anstränga sig att verkligen hitta essenserna i de här Olika biff-versionerna. Problemet är inte hans prestation, inte alls. För jag tycker att han är allvarlig där han ska vara allvarlig. Jag tycker att han överskådespelar precis där det passar för ett överskådespeleri. Och där finns mycket annat som bara känns helt rätt. Problemet ligger i manuset. De har verkligen dragit det lite för långt. Och de har verkligen försökt göra det så extremt som möjligt för att visa på kontraster. Och för all del, jag ser vad de försökte göra. Jag kan tycka att de lyckades inte så där jättebra. Biff är den svaga länken i många delar av den här filmen. Inte därför att han inte är välskådespelad utan helt enkelt därför att de har tappat kontrollen över vad biff egentligen är för en rollfigur. Så, för vad det är värt, Thomas F. Wilson kanonjobb, manuset på biff. Ja borde ha arbetats om och tittats över ett par gånger till innan de började filma. Men för vad det är värt, det är, det är underhållande att se på, den saken är säker. Och det råder ju inget tvivel om vem man ska tycka illa om i den här filmen. Hust hust harkel, harkel. En annan rollfigur som inte heller de har riktigt lyckats sätta fingret på måste jag säga... Det är Jennifer som de lyckas dra med sig ut på tidsresorna här och det är väl för att de egentligen inte hade tänkt ha henne med. Det var ganska uppenbart att det var en kul komisk grej de hade i slutet på den förra filmen som nu helt plötsligt var någonting de hade ja, behövt ha med i beräkningen. Och jag kan tycka att, ja men, varför inte göra henne till en aktiv del? Varför inte göra henne till Matis medhjälpare och försöka få henne att förstå att det här är ingen lek, det här har... Enorma konsekvenser Jag lyckades nästan radera mig själv Ur existensen Vi, vi måste vara försiktiga Och så var de tre istället mm. Men nej, de, de ville bli av med henne Så de server henne Och sedan hamnar hon på villovägar Och där blir konsekvenser utav det Och så är hela universum i fara Funkar Men ganska Taffligt faktiskt Ja, det, det finns så många andra sätt att, att leka med den här rollfiguren. Göra henne mer delaktig och ja, ge henne någonting i alla fall. Om hon ändå ska vara med så kan hon få någonting att göra. Och inte bara ligga och sussa sött hela filmen. Så visst, en aktiv del i, i den här tidsresan hade ju definitivt var att, att föredra. Hon är ju personen som för första gången upplever tidsresor medan nu Marty har fått lite erfarenhet så de båda tillsammans det hade kunnat bli ett dynamiskt team medan Jennifer vill eh, ut och, och utforska och undersöka så vet Marty mer farorna och dag kan hålla ett vakande öga över de båda så gott det går då Ja, det hade kunnat bli en, en dynamisk trio där- som hade eh, försökt ställa saker till rätta så gott de kan. Men eh, ja, den vägen ville de inte gå. De eh, ville inte ödsla tid på ännu en karaktär verkade som. De var bara i vägen. De ville bara ha den eh, duon som fanns från huvudfilmen- med i handlingen här och fokusera sig på. Eh, så därför fick Jennifer... ja Ge upp helt enkelt och bli sövd och, och läggas i bilen- medan de andra grabbarna hade roligt. Och det, ja, det är både synd och skam faktiskt. För man hade kunnat göra mycket här- som hade satt lite, lite extra fart och flärd- och gjort någonting nytt med, med filmen- och tagit den till, till ställen som den kanske inte eh, hade gått annars. Så ja, det, det är lite av en missad chans. Det håller jag med om. Jo, för precis som du säger- Mat är ju van vid det här vid tidsresor nu. Han har ju gjort det tidigare. Han vet vad för konsekvenser som det kan ha. Jennifer hade varit helt ny. Mm. Det hade varit mycket intressantare om det var hon som tog sig friheter och köpte saker som kommer att ha konsekvens för hur historien utvecklas Hust, hust, harkel, harkel. En viss sportkalender till exempel, Hust, hust, harkel, harkel. För hon hade ju inte vetat bättre. Och Mati hade kanske varit lite så här avvägande att ja, den där är kanske inte ens är jättebra idé. Konsekvenser du vet. Och hon hade kunnat övertyga honom att ja, men en liten slant och så vidare. Bla, bla, bla. Och så hade saker och ting kunnat hända. Och så hade hon varit en del av det hela. Nu blir det bara dock Mati-dynamiken hela tiden. Och missförstår man inte. Jag gillar dynamiken mellan de här två skådespelarna men det känns ändå lite konstigt när de har en möjlighet att de fullständigt struntar i den. Men med det sagt, jag tycker ändå att Elisabeth Shue gör en bra prestation här med vad hon har och det är inte särskilt mycket. Och faktum är, det var ju inte Elisabeth Shue som spelade Jennifer från början utan det var ju Claudia Wells som tyvärr inte kunde ställa upp i den här filmen därför att det var familjeproblem som hon ville engagera sig i och sjukdom och annat som hon ville ta hand om. Och då kan vi ju helt klart förstå att ja, då är, då är nog det mycket viktigare än en filminspelning. Och därför så gick rollen till Elisabeth. Och ja, med tanke på hur liten den är egentligen så... Ja, jag, jag tänkte aldrig på det där bytet, det var inte från någon annan påpekade för mig att ja, det är inte samma skådespelare. Nej, menar du det? Och så tittade jag närmare, oh, ja, det, det är inte samma tjej. Nej, precis, det tog mig ett tag också. För, ja, på den tiden, det gick det ju så många år mellan ettan och tvåan medan man såg den så man hade helt glömt vem som spelade Jennifer för hon figurerade ju knappt någonting i första filmen. Så eh, det var först långt senare som man såg att hej, de byter ju faktiskt ut skådespelerskan här inför andra filmen. Så eh, ja, det, det var en liten eh, ögonöppnare när man eh, satte sig ner för att återupptäcka den här rollen. Och eh, Elizabeth Chew, ja. Hon har ju inte heller allt för mycket att göra, precis som Claudia Wells. Men eh, hon har ändå bra närvaro, det lilla hon är med. Även om hon döljs bakom sin förfärliga peruk hela tiden som hon har på sig, som jag inte kan sluta stera på. Så eh, gör hon absolut ett, ett bra jobb här. Att... Eh, det var nog en av genombrottsrollerna för unga tjur innan hon slog igenom rejäl som skådespelerska. Och, ja, det, var, det var riktigt spännande att, att ge sig tillbaka och att, att se henne i en sån här tidig roll faktiskt. Men med det sagt så har vi inte några fler skådespelare vi har tänkt att gå in på. Där är ju betydligt fler i den här filmen naturligtvis. Men många av dem har inte. En... Det är så mycket att komma med egentligen. Det här är ju kärngänget som egentligen åstadkommer någonting. Så vi kastar oss vidare till det visuella istället. Mm, det gör vi och där finns det ju en hel del att och titta närmare på. Här har vi ju den analoga tekniken i sin guldålder- då de fortsatte att tänja gränserna här. Och det var ju precis här som den digitala tekniken började komma in i bilden. Och man kan ju skymta en scen i alla fall- där de har satt sig ner bakom datorerna i, i tillbaka till framtiden två här. Men annars så är det ju analogt hela vägen- och vilket hästjobb de har gjort med specialeffekterna i den här rullen. Jag är till dagsdatum fortfarande imponerad till max över hur saker ser ut. Sättet som de har tillåtit samma skådespelare och spelat två olika roller på, i samma scen samtidigt. Det är nästan sömlöst genomfört här. Det är extremt bra sättet som tidsresorna inträffar med, med blixt och dunder och allt det här härliga det är så snyggt genomfört flygande bilar ja, det fungerar för vad det är värt det är väl alltid lite hackigt när det är sådana effekter i, men det här är ju så bra som det kan bli med den tekniken som man använder. Ja det, det är nog bara lovord nästan som jag kan ösa över den här rullen för här fortsätter man verkligen att tänja på vad tekniken är kapabel till att åstadkomma och ja jag gillar det skarpt. Vet du jag måste säga att allt modellarbete i den här filmen är väldigt imponerande. Jag satt och letade efter övergångar när de går från faktisk bil till modell och liknande. Och det är mestadels sömlöst faktiskt. Jag är riktigt imponerad. Men om jag ska gnälla lite grann åtminstone så är det ett par modellbilder där vi ser DeLoreanen flyga runt. Främst i 80-talet och på 50-talet där det ser... Ja... Lite illa ut måste jag säga och det är främst därför att bakgrunden som vi ser är väldigt mörk och kontrastrik och bilen själv är lite för upplyst för att faktiskt vara ett föremål som är i den miljön. Det bara känns mm. som att de har mixat det lite dåligt där, de skulle gå in och ökat kontrasterna. Inte ett lätt jobb måste jag säga naturligtvis, särskilt inte vid den här tiden och det är egentligen lite onödigt gnäll med tanke på att filmerna har 30 år på nacken och de är så välgjorda som de faktiskt är. Men om jag måste påpeka någonting, där är en av de stora bristerna och det är ju därför att det är väldigt svårt att få en bil att se flygande ut och få det att se övertygande ut. Men i andra scener har de lyckats riktigt, riktigt bra. Min personliga favorit är nog polisbilen som vi ser i ett par scener här. För eh, den tog mig med storm när jag såg den som barn. Och när jag såg den igen, ah, jag tycker bara att den är så fruktansvärt läcker. Ja, det är, är, är mycket vackert alltså att kolla på. Jag, jag är som sagt extremt förtjust i de här dubbelscenerna när eh, Biff eller Marty interagerar med någon annan spelare av, av samma skådespelare och de har liksom bara fått det att funka så sömlöst med den här nya kameratekniken de har utvecklat här mm. och eh, till och med kunnat röra kameran samtidigt utan att eh, ställa till med problem. Det är så imponerande med hur de har löst det här och jag eh, tycker det är störtskönt genomfört. Eh, men även jag har ju lite klagomål på, på det visuella. Jag är väl mest lite så att jag, jag fnyser åt en del blåskärmsarbete i, i den här rollen som ja, inte riktigt lever upp till dåtidens mått med heller. Att det, det kunde de arbetat lite mer på för det, det känns påtagligt... Fake ut men ja, blåskärm är ju blåskärm. De hade inte ens kunnat gå över till grönskärm vid det här laget. Så det, det är ju lite förlegad teknik som används om man ser till dagens mått. Med, men ja, jag undrar om jag inte skulle säga att det, det känns mer verkligt ändå med den här analoga tekniken. Definitivt ja, ja Det här är ett mästerverk på många sätt När det gäller det visuella Jag gillar produktionsdesignen Jag gillar designen som de har På olika föremål mm. Visst är många av dem Väldigt som du sa tacky Och väldigt 80-tal Och väldigt futurism Ur 80-talets synvinkel Men jag gillar det skarpt Där är något överskärmigt med allt det här Som bara tar mig På helt rätt ställe den är jättevacker och de skavankorna som dyker upp här och där, de är oftast så små och så ointressanta egentligen att man struntar i dem därför att allt det andra överväger dem enormt mycket. Och jag gillar också de här dubbelscenorna som vi ser när Mati försöker smyga förbi sig själv i sitt förflutna jag och... Många av de här scenerna är så kärleksfullt återskapade att det känns som att de har, de har filmat den här scenen från två olika vinklar när de spelade in den första filmen. För är inte det här exakt samma? Nej, de har bara lyckats återskapa det riktigt, riktigt snyggt. Så en stor eloge på det visuella här. Det är extremt bra specialeffekter, särskilt för 1989. Och... Bara för det visuella skull så är jag villig att ge den här godkänd. Den är, den är så vacker att titta på. Mm, ja, det är, man kan bara blunda för allting annat och bara njuta av, av det visuella för det finns så mycket att fascineras av i, i den här filmen. Allt ifrån design, till cinematografi till specialeffekter ja, det är mycket spännande. Semekis använder ju sällan något spektakulärt foto i sina filmer men han är väldigt precis i hur han vill att saker och ting ska se ut. Så det är lite mer återhållsamt foto men det är ett foto som, som säger någonting. Bilderna är så väl komponerade och ja, det, det talar verkligen till, det resonerar, med åtminstone mig. Så ja, det, det finns mycket att och lovorda i det visuella. Så ja, jag vet inte om vi bara tar och växlar superlativ oss emellan nu. <här> <här> eller om vi, vi ska ta oss lite, lite mer konkreta exempel på eh, vad det är som fungerar och inte fungerar här. Ja, det kan vi väl göra. Jag vill bara påpeka att även om det här är ett väldigt återhållsamt foto i den här filmen så bidrar det till matiné-känslan och mm. det är helt rätt känsla till den här typen av film. Jag hade nog bara stört mig på om de hade haft alldeles för extrema kameravinklar och liknande. Det hade känts så fel i en familjeäventyrsfilm som den här. Men ja, fotot är jättebra. Det är ingenting som jag vill klaga på. Klippningen är lika så riktigt bra jord och där är ett par scener där jag kan tycka att borde man inte ha klippt det här lite så där istället eller ha dragit ut på det där och kartat ner det där och så vidare. Men det är inte heller någonting som stör mig. Musiken är naturligtvis ett mästerverk i sig därför att den är pumpig på helt rätt ställen och den hjälper till att driva dramatiken från början till slut och jag vet inte vad du tycker men temat till den här filmen är ju ett av mina personliga favoriter. Jag kan inte höra det utan att få riktigt mysrys. Nej, där, där är nog ingenting i det visuella som jag kan ta upp och riktigt klaga på förutom det som jag redan har sagt. Den är, den är snygg, den är välgjord, den är välklippt, den är välfilmad. Där är inga av problemen. Nej, det, det är verkligen en visuellt extremt genomtänkt film och de har ju verkligen kompetenta människor bakom sig här. Det är ju ILM som har stått för mycket av effekterna och de har ju verkligen hjälpt till att skapat världen. Det här är ju effekter som verkligen hjälper till att bygga upp atmosfären, bygga upp eh, hela filmvärlden som tillbaka till framtiden har, har skapat där. Så att det, det filmmakare och specialeffektsmakare de har verkligen gått hand i hand här och det resonerar väldigt väl och det stärker intrycket av filmen när alla jobbar eh, åt samma håll och eh, vet precis vad de vill och ja, det, är, det är faktiskt riktigt imponerande av att se här. Eh, det finns många små detaljer- som de här hoverboards som finns i, i den här filmen- som de bara har löst med en, en kille på, på rep- som hänger en bit ovanför marken- och som de har filmat och gjort så bra som möjligt- att det inte går att se att det ens har varit ett rep i närheten här. Det är... Filmat med en sån precision, efterarbetet är gjort kanon och helt plötsligt så finns det en kille på en svävande bräda i filmen här. Det är, det är sådana grejer som verkar så enkla men som det ligger extremt mycket jobb bakom. Men det är ju det fina med praktiska effekter att man verkligen måste veta vad man håller på med mm. man provar och man provar igen och man experimenterar innan det är dags att filma på riktigt och så vidare. Och visst, det kostar väldigt mycket pengar men slutresultatet blir ju så mycket bättre i många fall. Det är ju helt annat när man kommer till de digitala effekterna, särskilt de som vi har idag därför att då är det så enkelt att spela in någonting mot grön skärm och sen går man bara in och animerar om och lägger på nya bakgrunder och lägger på en fruktansvärd massa CGI-smörja. Och missförstår man inte, där finns de som kan arbeta med CGI med mycket talang och som kan göra fantastiska slutresultat. Men där är ofta de här... Små vinkarna om att det är något syntetiskt. Att de här skådespelarna inte är i den miljön som de faktiskt ska se ut att vara i. Det är någonting som känns avtrubbande, någonting som bryter illusionen. Det kan bara vara en sån liten sak som att skådespelaren som ska ha ögonkontakt med någon CGI-varelse som står mitt framför dem, inte riktigt tittar dem i ögonen utan har blicken lite för långt ner och så vidare. Och sånt där kan det kan störa mig på så många olika vis. När det gäller de praktiska effekterna, då har man dem framför sig. Man ser precis vad det är man ska reagera på. Och slutresultatet blir ju också ett helt annat. Ja, verkligen. Det är närvaron och, och verklighetskänslan blir en helt annan med, med det analoga. Och det är ju det här verkligen ett typexempel på. När det här görs rätt med den analoga tekniken så är det banna mig i svårslaget. Och ja, digitala effekter i all ära så får de arbeta betydligt mer för att få det att kännas verkligt än vad en bra analog filmmakare eller effektmakare får göra. Det, ja, det, är, en, det är en viss skillnad som ständigt gör sig på min faktiskt. Det är bara i filmer där man väljer att blanda praktiskt och digitalt som det oftast blir bättre. Mm. Därför att man kan gå in och skrubba bort bristerna som det analoga kanske har och det analoga kan kompensera det syntetiska med det digitala. Där kan uppstå en perfekt hybrid om det görs rätt. Mm. Om det inte görs rätt ja, då, då är det faktiskt det analoga som vinner, tyvärr. Därför att annars så... Så blir det bara en soppa av visuella effekter som inte riktigt känns hundra verkliga och där har vi ju det stora problemet, en film ska ju lura en för en stund att det man ser är verklighet, annars så ja, är det ju inte så mycket mening med det. Nej, det är sant, det är sant. Så vad säger du Danny, vad tyckte du om den digitala effekten i Tillbaka till framtiden 2? Lurades du att tro att den var verkligen när den mäktige hajen dök upp från biografen för att sluka Marty? Jag lurades kanske inte så väldans mycket av den, inte ens som barn, men jag tycker fortfarande att den är sanslöst läcker. Inte för att den är bra jord, inte för att den är verklig, för den ser alldeles för mycket seriefigur ut. Men det är bara så charmigt och hans reaktion på den här digitala hajen är fantastisk också. Och jag tycker nästan att det är ännu mer underhållande att det är hajen 19. Nu är det personligt, står det på skylten. <laughs> ja, tänk att det tog 18 filmer innan det blev personligt, det stackars hajen, vad skulle han ha fått uppleva i alla de här filmerna innan han kände att nu, nu har de gått över gränsen nu, nu tar jag det här personligt, ja det är det, det är en film jag faktiskt skulle vilja se ändå, om de skulle vilja plocka upp franchisen och ta det till 19 så sitter jag nog där i biosalongen ändå, bara på grund av den här filmen. Men där är ju faktiskt, om vi ska bara spinna loss lite på saker som den här filmen fick rätt, att 3D och hologram och liknande, det är ju lite på modet nu faktiskt mm. vi har ju haft en hyfsat fungerande 3D-bio ganska länge här nu sen är det personlig smak om man tycker att det ger tillräckligt mycket för en filmupplevelse för att man faktiskt ska välja 3D-film över den vanliga 2D-visningen men det finns åtminstone där hade de helt rätt och hela Hololens-teknologin som de experimenterar med den är inte jätte långt borta om vi säger så om det blev verklighet, ja det återstår ju att se men ja de, de hade en poäng där det var närmare verkligheten än vad vi trodde Ja, men man skickar fortfarande analoga faxmeddelanden till varandra på knagliga printers. Det, det känns inte riktigt lika verklighetsdroget om man ser tid i dagens samhälle och lite sådant. Så nog så hade de lite fel också, det får man väl ändå säga va? Jo, och det lustiga här är att de hade nästan kunnat säga vad som helst, läs mitt meddelande, eller läs ditt avskedsbrev, eller vad som helst. Han hade inte behövt säga läs mitt fax, därför vi har ju fortfarande skrivare, vi får ju mm. fortfarande meddelanden i pappersform, så det är inte helt fel, men det är just det här fax. Vem tusen faxar längre, det, det är en teknik som är död sedan länge vid det här laget och jag saknar den inte direkt om jag ska vara ärlig, men det är en sån där liten illusionsbrytare som man bara, nej men vänta nu här, fax, kom igen. Ja det var så viktigt på 80-talet att man inte kunde tänka sig ett liv utan faxmaskiner så eh, därför blev det kvar tror jag. Men eh, ja, det är en spännande relik det där och bara själva skrivaren ger mig lite gåshud av eh, bara ljudet och hur det fungerar. Man minns de eh, gamla skrivarna förr i tiden där också. Det, det var en speciell känsla där så det var lite retro för min del i, i sådana lägen. Men så är det ju också en kille som älskar Fallout-serien som är väldigt mycket retro-framtidsmys. Ja, det vill säga. Så det, det är ju sånt jag kan gå igång på. Så ja, det, där har jag en liten svaghet kanske. Ah, men om vi sätter svagheter åt sidan, tar våra självsnörande Nike-skor och kastar oss på vår hoverboard. För nu är det dags för oss att göra vår slutsummering om den här filmen. Så vad tycker du, Paavo? Är Tillbaka till framtiden del två värd att se fortfarande? Ja, det är väl frågan det. Um, vad ska man säga? Som en uppföljare så är ju den andra delen av Tillbaka till framtiden eller Back to the Future-trilogin det är en av de mer lyckade filmerna. Man har kunnat återskapa stämningen, lekfullheten och spänningen från originalet och forma... Något som känns som en naturlig fortsättning på, på äventyret. Berättelsen följer samma stil som sin föregångare men man tar tittarna till lite andra platser och behåller eh, många av rollfigurerna. Man tillför mer problematik angående tidsresor och man gör dessutom historien något mörkare och dystrare. Ja, allt detta tycker jag till stor del fungerar och del två... –är en, en värdig uppföljare helt enkelt. Man får naturligtvis fortfarande se mellan fingrarna på en del av logiken i filmen– –men jag, jag tycker ändå att de presenterar en underhållande och medryckande tidsreseskildring. Efter att ha sett den här filmen igen efter alla dessa år– –för jag har inte sett den nästan sedan jag var liten nu– –så kunde jag fortfarande roas av, av Martys äventyr– och det var dessutom lite extra roligt att, att titta tillbaka på denna filmvärldsversion av 2015. Det negativa jag kände var kanske inte att det är schablonfigurer som användes i första filmen återvänder. Men att de har blivit än mer överdrivna i sina stereotypa egenskaper. Likaså har personer som Marty genomgått en, en viss personlighetsförändring. Ja, det, det är lite sådana artificiella förändringar som märks i den här filmen. och ja, Det gör att det skaver lite grann i, i kanten. De ständigt återkommande figurerna börjar i andra filmen kännas uttjatade. Och en twist på deras rollfigurer hade också kunnat uppskattas i, i min mening. Men ja, det är ändå fortfarande kul att se samma gamla B-figurer göra samma gamla saker- men i en annan tidsålder. För som vi har sagt- historien har en tendens att upprepa sig. Så ja. Gillade man den, den första filmen- så ger den andra delen av- eh, tillbaka till framtiden- mer av allt som man fick i första. Det här är inget värd som- välvande i filmväg. Bara mer av det goda. Det är nästan så att jag känner- att man, man har kört lite väl på den säkra sidan här- och gjort samma sak om och om igen. Men ja- det fungerar ändå och tillbaka till framtiden del två. Det är en, en solid film tycker jag ändå en som slår mynt på succén med den första. Eh, jag är fortfarande inte en, en stor back to the future fantast och kanske absolut inte lika positivt inställd till filmerna som jag var när jag var liten men... Dessa rullar måste ju ändå rekommenderas till de som inte har sett dem. Alltså lekfullheten och äventyrslusten i dessa filmer, det är svårt att motstå. Och man kan absolut fortfarande sätta sig ner och mysa en stund tillsammans med Marty och hans tidsresor. Ja, jag skulle vilja säga att det här är en tydlig bryggfilm. En film som går mellan två större filmer om man säger så. Därför att visst, man tar framgångsreceptet från den första filmen och försöker göra det ännu större, ännu högljuddare och ännu innehållsrikare. Men man har inte riktigt, riktigt hittat rätt. Man har inte riktigt rätt fingertoppskänsla. Och det känns mest i manuset här, för det finns saker och ting som de kunde ha bearbetat betydligt bättre innan de började filma. Men med det sagt så tycker jag fortfarande att det är en värdig uppföljare till den första därför att det är alltid svårt att komma efter en film som slår så hårt som Tillbaka till framtiden eller ja, Back to the Future gjorde. Det är en kultfilm av en anledning och med så höga ribbor att försöka leva upp till Ja, det är klart att de hade mycket att arbeta utifrån och mycket att leva upp till. Och det gjorde ju också att produktionen är lite skakig. Det gör att historien är lite överallt. Det gör att rollfigurerna får bihang i sina karaktärer som kanske inte riktigt synkar med resten. Men trots det måste jag säga att det är en fantastiskt rolig film att se på. Den är innehållsrik, den har mycket handling, den har mycket äventyr den har mycket dramatik och den har mycket som får det att gripa tag om hjärtat på en och bara få en att vilja veta hur ska de lösa det här egentligen? Och det är så kul att det snarare är konsekvenser som är i fokus i den här filmen inte så mycket äventyret i sig de gör en sak som får konsekvenser och nu måste vi försöka reparera konsekvenserna därför att om vi låter det vara, ja då har vi ett litet helvete som vi måste leva i och vem vill göra det egentligen? Skådespelarprestationerna är helgjutna, särskilt Michael G. Fox och Christopher Lloyd skiner som Martin McFly och Doc Brown. De är... Två riktiga kultfigurer som jag älskar att återse och alla de andra gör ett riktigt bra jobb också. Visuellt är den enormt tillfredsställande, de skavankor som finns, de är jag så villig att förbese för att allt det andra är så fruktansvärt bra gjort så att eh, det är en underbar film att återbesöka. Har man inte sett den, då ska man definitivt se den. Helst efter att ha sett den första, givetvis. Det här är en sån film som man bara måste ha sett åtminstone en gång. För det är den verkligen värd. Ja, och varför inte ta och verkligen se alla tre efter vartannat för det här är ju verkligen en trilogi som följer efter varandra kronologiskt så nära på så att det blir som en enda lång film och då kan man nog få ett helt annat intryck av tillbaka till framtiden och, och få se hela härligheten på en gång även om man kanske kan tröttna så ger det en, en härlig känsla att få gå från, från A till Ö skulle jag tänka mig Tveklöst ja, en supercut på de här tre filmerna till en enda lång hade varit väldigt intressant att se faktiskt. Men eh, nu kommer vi att ändra tempo lite grann men vi kommer fortfarande att resa lite i tiden för vi kommer att kastas många miljoner år bakåt för eh, nu blir det dinosaurierulle igen men kanske inte den typen som vi förväntar oss. Nej det är ju inte som förra årets sommarfilm där det löper dinosaurier amok utan nu går vi tillbaka till dinosauriernas egentliga tid och ja det är ju kanske inte den mest typiska dinosaurien vi får stifta bekantskap med nej. Nej, det är en betydligt färggladare sådan från en studio som är väldigt känd för sina färgglada figurer och filmer och det ser jag riktigt fram emot därför att det här är en av mina favoritstudios, jag är nyfiken på vad de har hittat på med den här filmen och ja, vem gillar inte att se dinosaurier egentligen? Nej, en, en portion dinosaurier behöver man banne mig emellanåt för att må bra tror jag Ja men det, det äggar barnasinnet om vi säger så Vem tyckte inte om dinosaurier som barn och ville ha modeller och ville se filmer och ville gå och se utställningar och allt möjligt annat Jag har så goda minnen från den tiden själv och jag blir alltid lika glad när det kommer någonting från dinosaurietiden som lockar lite grann och den här filmen känns som att den kommer att vara in och peta lite på de sinnena så det ser jag fram emot. Sen ska det bli kul att se vad de har gjort med det här ämnet egentligen för jag har inte en susning om vad historien kommer att bli så det ska bli väldigt intressant att se vad de tar det här konceptet. Det kan bli riktigt lysande. Det kan också bli ett litet up. Jag har ingen aning. Men med tanke på vilka som står bakom den så är jag åtminstone riktigt hoppfull. Ja, jag har ju inte en susning heller om vad vi kommer att bjudas på rent berättarmässigt med denna filmen. Men ja, vid det här laget så är man bara beredd av att luta sig tillbaka. Och man förväntar sig någonting i hästväg av den här studion och på något märkligt sätt så brukar de alltid leverera på den punkten så ja jag är inte eh, så orolig för att det ska bli något katastrofalt i filmväg här inte i alla fall. Nä och även om det kanske inte blir den tyngsta filmen som de har gjort eller den mest innehållsrika på ett historieplan så är jag säker på att det kommer att bli riktigt underhållande och jag kommer nog att få mig ett och annat skratt också, det är jag ganska säker på och får jag det så kan det vara riktigt tillfredsställande faktiskt men det återstår att se helt enkelt. Men med det sagt så är det hög tid att vi spänner på oss våra björnfällor, tar våra stenyxor och gör oss redo att fajtas med stortandade varelser. Men tills dess så tackar vi så mycket för oss. Och vi hörs snart igen. Jag heter... Danny Arling och jag heter Paul för Hemmingsson och du har lyssnat på Radio Escape.